Ворога не було видно На сьогодні війна закінчилася для всіх І залишалося лише чекати на день прийдешній Валерій і Дода зібрали залишені гранати Нерозпечатаний цинк з набоями І поспіхом повернулися до свого автомобіля Бо на заході вже залишався Жевріти лише краєчок червоного сонця що раптом зник, ніби впав. Уже в темряві, шукаючи серед покинутого табору бензин, хлопці наштовхнулись на зграйку смердючих гієн і зрозуміли, що людям тут більше робити нічого. Мапи вони не мали, і вранці довелося планувати наступні дії, прикидаючи на пальцях. Якщо тут така петрушка, то колона рухається тільки на Лусеке. Отже, нам туди не треба. Рушаємо вздовж річки до Каюндо. А коли і там усе, расисти? Тоді пройдемо ще 100 кілометрів на північ і вийдемо до залізниці. Чи не задалеко ми утікаємо, засумнівався Валерій. Ще невідомо, чи проїдемо ми хоч половину цієї відстані. Залісно засміявся Дода, і вийшло, що він мав рацію. Два наступних дні вони просувались сухим рідколісям, намагаючись орієнтуватися на соковитий колір листя олійної пальми, зарості якої тяглися вздовж обох берегів Кубанго майже суцільною, хоча й не дуже широкою смугою. Міля однієї з улоговин, де чагарі розступилися, відкриваючи чисте плесо, вони помітили сліди відшин такого ж, як і у них, ГАЗ-66, що звернув до води і теж рушила ще свіжим слідом. На всяк випадок налаштували зброю. Сумнівів не було. Машина радянського виробництва – але якщо там кубинці або хтось із партизанів з племені, то все одно могло виникнути смертельне непорозуміння. Мужики, совєтська армія. почали вигукувати хлопці, залігши в кущах. Не стріляйте. Компаньєрос, барбудос, ми свої. Ляме Алхефе. З низка. Покличте шефа португальське. Докинулосяк випадок Дода. «Естой амбренто!» – знізка. «Я голодний іспанське!» – чомусь крикнув Валерій, і тоді це нікому не видалося смішним. Ніхто не відповідав їм, і хлопці почали поволі просуватися вперед крізь завісу Ліан, доки не побачили врешті водія машини. Згорблений чоловік у тільняшці сидів на прибережному піску, зануривши ноги у воду. Поруч з ним лежала випростана боса жінка в брудному подраному платі тропікана. Її голова спиралася на коліна чоловіка і той щось робив з її обличчям. Гей, прапоре, – упізнали хлопці свого і радісно підбігли до нього, – а де наші? Чоловік повільно повернув на голоси свою стрижену сиву голову і заплакав рясними слізьми, хоча тупувато зосереджений вираз його обличчя з опущеним підборіддям не змінився і залишився якимсь дерев'яним. Це був прапорщик з їхнього підрозділу начальник радіостанції, а поруч лежала його дружина, лейтенант-медик. Він намагався запхати назад до рота її розпухлого чорного язика, і все не міг, бо той знову випорскував, а треба було ще й відганяти мух, які, мовач, манілі, знову і знову всідалися на очі та губи покійниці». Тільки зараз Валерій і Дода відчули трупний сморід і помітили, що плаття жертви заляпане кров'ю. «Чоловіче, її треба поховати», – вигукнув Валерій, і тоді прапорщик витяг з-за пояса пістолет Макарова і націлив на хлопця. «Ну-ну, не так різко», – спробував заспокоїти його Дода, відтягуючи Валерія вбік.